Capitolul 90 Plecând de la familia Atelny, Philip cobora pe Chancery Lane și după aceea mergea pe Strand ca să ia un omnibus din capătul străzii Parlamentului. Într-o duminică, la vreo șase săptămâni de când era în vizită cu ei, loca de obicei acest drum, dar omnibuzele spre Kennington erau arhipline. Era prin iunie, dar ploase toată ziua și seara târziu aerul era jilav și rece. Merse pe jos până la picadilii ca să găsească loc pe scaun. Capul liniei era la fântână și, când sosea în stația aceea, omnibuzul n-avea de obicei mai mult de doi-trei pasageri. Venea din sfert în sfert de oră, așa că trebuia să aștepte o vreme. Neavând de ce face, privi mulțimea care trecea. Cârciumile tocmai se închideau și, pe străzi, era forfotă. Mintea lui Filip era încărcată de ideile pe care atâlnii le expusese cu farmecul lui obișnuit. Deodată lui Filip îi se opri inima în loc, dădu cu ochii de Mildred. De săptămâni de zile nu se mai gândise la ea. O văzut cum tocmai trece colțul dinspre Shaftesbury Avenue și se oprește la bordură, așteptând să treacă un șir de trăsuri. Preocupată de problema traversării, nu era atentă la nimic altceva. Purta o pălărie mare de pai negru, cu multe pene și o rochie neagră de mătase. În epoca aceea erau la modă rochiile cu trenă. Când se eliberă drumul, Mildred traversă, luându-o pe Picadilly, măturând de cu coada rochiei. Lui Filip începu să-i bată tare inima în piept, se luă după ea. Nu vroia să-i vorbească, dar se întreba unde s-o fi ducând la ora aceea. Dar ar fi dorit să-i vadă fața. Mildred porni încet în jos și, luându-o pe Air Street, intră în strada Regent. De acolo o porni iar spre Picadilly. Filip era nedumerit nu izbutea să înțeleagă ce face Mildred. Poate că aștepta pe cineva și pe Filip îl apucă o curiozitate teribilă să știe pe cine anume. Mildred îl ajunse din urmă pe un grăsun cu gambetă care mergea gale în aceeași direcție ca și ea. Ajungând în dreptul lui, întoarse capul și trase o ochiadă. Mai făcu câțiva pași până ajunse la magazinul Sven and Edgars, unde se opri și așteptă cu spatele la vitrină. Când grăsunul ajunse în dreptul ei, ea îi zâmbi. Bărbatul se uită lung la ea, apoi întoarse capul și-și văzu de drum. Atunci Filip înțelese. Îl năpădi o scârbă copleșitoare. O clipă îi se înmuiară picioarele și abia se mai putu ține drept. Apoi porni repede după ea. O apucă de braț. Mildred se întoarse tresărind violent. Lui Filip îi se păru roșește, dar de fapt era prea întuneric ca să vadă bine. O vreme stătură și se priviră fără o vorbă. Într-un târziu Mildred exclamă, Iată, uite ce întâlnire!" Filip nu știa ce să răspundă. Era teribil dezguduit. Frazele care îi fulgerau prin minte, încrucișându-se și învălmășindu-se, îi se păreau absurd de melodramatice. Î, e îngrozitor!" gâfâie el, mai mult pentru sine. Mildred nu mai scoase o vorbă, îi întoarse spatele și se uită în pământ. Filip își dădea seama că fața lui s-a schimonosit de durere. Nu e nicăieri pe aici un loc unde am putea să mergem să stăm de vorbă?" Nu vreau să stau de vorbă," zise ea posacă. De ce nu poți să mă lași în pace?" Lui Filip îi dădu prin gând că poate fata are nevoie urgentă de bani și de ce nu-și poate permite luxul de a părăsi atât de devreme locul acela. Dacă ești cumva la strâmtoare să știi că am la mine vreo două lire," mai el. Nu înțeleg ce vrei să spui. Eu mă plimbam pur și simplu pe aici, în drum spre casă. Credeam că am să mă întâlnesc cu una din colegele de la serviciu." Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai începe iarăși cu minciunile," îi răspunse el. Apoi o că plânge și își repetă întrebarea. Nu putem merge undeva să stăm de vorbă? N-ar fi posibil să mă întorc cu tine la locuința ta?" Nu, asta e imposibil," suspină ea. Acolo n-am voie să primesc bărbați. Dacă vrei, ne putem întâlni mâine." Filip era sigur că Mildred o să-i tragă clapa. Nici în ruptul capului nu vroia să o lase să plece. Nu, trebuie să mă duci chiar acum undeva. Mă rog, este o cameră pe care o știu, dar o să trebuiască să plătești o taxă de șase șilingi." Bine, asta nu mă deranjează. Unde e?" Mildred îi dădu adresa și Filip strigă după o birjă. Merseră într-o străduță sărăcăcioasă din spatele muzeului britanic, cam pe lângă Grey's Road și Mildred îi spuse birjarului să oprească la colț. Nu le place să tragi la scară," zise ea. Astea fură singurele cuvinte pe care le schimbară în birjă. Merseră câțiva pași pe jos și la o ușă Mildred se opri și ciocănitare de trei ori. Filip observă în oberlicht un anunț pe carton pentru camere de închiriat. Ușa se deschise fără zgomot și o femeie înaltă, cam bătrăioară, le dădu drumul înăuntru. Îi aruncă o privire lui Filip și apoi îi ceva lui Mildred. Mildred îl conduse pe Filip de-a lungul unui coridor până la o cameră din fund. Era întuneric beznă. Îi ceru un chibrit și a aprinse becul de gaz. Nu avea glob, așa că flacăra izbucni strident. Filip văzu că se afla într-un mic dormitor murdar, încărcat de prea multă mobilă, vopsită ca să pară din lemn de pin. Perdelele de dantele erau jegoase în ultimul hal. Gura căminului era acoperită cu un evantai mare de hârtie. Mildred se trânti pe scaunul de lângă cămin. Filip se așeză pe marginea patului. Îi era rușine. Observa abia acum că Mildred are obrajii încărcați de fard și sprâncenele înnegrite cu cărbune. Dar era slabă și arăta rău și rujul din obraj îi exagera și mai tare paloarea verzuia a pielii. Se uita impasibilă la evantaiul de hârtie. Filip nu știa ce să spună, nu-i venea nimic în minte și, pe deasupra, simțea că se înneacă de parcă ar fi fost gata să izbucnească în plâns. Își acoperi ochii cu mâinile. Dumnezeule, dar e îngrozitor!" gemui el. Nu înțeleg ce te-a apucat să faci atâta caz." Credeam că o să te bucuri. Filip nu răspunse, dar peste o clipă lui Mildred îi scăpă un suspin. Nu cumva ți închipui că o fac de plăcere. O, oh, Doamne! strigă el. Îmi pare rău, îmi pare așa de rău. Parcă asta îmi ține mie de cald. Filip iar nu mai știa ce să spună. Îi era o teamă cumplită să nu cumva să rostească vreo vorbă despre care i ar putea să o ia drept un reproș sau o bat jocură. Unde e copilașul?" întrebă el în cele din urmă. Am adus fetița la mine la Londra. Nu mai aveam bani să o țin la Brighton, așa că a trebuit să o iau. Am o cameră în cartierul Highbury. Proprietăresei i-am zis că sunt artistă. E un drum destul de lung ca să vii în fiecare zi până în West End, dar nu e deloc ușor să găsești pe cineva care să închirieze camere la femei singure. La local n-au vrut să te reangajeze?" N-am găsit nicăieri de lucru. Mi-am rupt picioarele blând după slujbă. Odată mi-am găsit un post, dar am lipsit vreo săptămână, fiindcă nu mi-a fost bine și, când am revenit, mi-au zis că nu mai vor să mă țină. Și parcă ce? Poți să le faci o vină pentru asta? În slujbe dintre astea nu le dă mâna să țină decât fete voinice." Nici acum nu arăți prea bine," zise Filip. Astă seară n-ar fi trebuit să ies, că mă simțeam cam slăbită." Dar n-aveam cotro, Trebuia să fac rost de bani. I-am scris lui Emil și i-am spus că sunt lefteră, dar ăla nu s-a învrednicit nici măcar să-mi răspunde la scrisoare. Ai fi putut să-mi scrii mie? Nu-mi venea prea ușor după cele ce s-au întâmplat și nici nu vroiam să știi că am greutăți. Nu m-ar fi mirat dacă mi-ai fi spus pur și simplu că am găsit ce-am căutat. S-ar părea că nici acum n-ai ajuns să mă cunoști destul de bine. În decurs de câteva clipe, lui Filip îi trecu prin minte șirul de chinuri pe care îl suferise din pricina ei și veni rău când își aminti de toate durările lui. Dar acum nu mai era decât o simplă amintire. Când o privi, își dădu seama că nu mai iubește. Îi era tare milă de ea, dar se bucura că e liber. Privind-o cu un aer grav, se întreba cum de putuse să se prostească atât de tare din dragoste pentru ea. Tu ești un gentleman în toată puterea cuvântului," zise ea. De altfel, ești singurul pe care l-am cunoscut vreodată." Făcu o pauză de un minut și apoi roșii până în albul ochilor. Filip, îmi vine tare greu să te întreb, dar nu cumva ai putea să-mi dai niște bani?" Din fericire, am ceva paralel la mine. Mă tem însă că nu sunt decât două lire." Îi le dădu." Să știi că n-am să-ți rămân datoare, Filip." O, oh, lasă asta," zâmbi el. Nu-ți face griji pentru atâta lucru." Nu apucase să-i spună nimic din ce vroia să-i spună. Vorbiseră de parcă ar fi fost lucrul cel mai firesc din lume. Și acum mi se părea că ea o să plece, întorcându-se la toată oroarea vieții ei, iar el nu să fie în stare să facă nimic pentru a o împiedica. Mildred se ridicase de pe scaun ca să ia banii și acum se aflau amândoi în picioare. Te rețin?" întrebă ea. Bănuiesc că vrei să te întorci acasă." Nu, nu sunt deloc grăbit," răspunse el." Iar eu mă bucur că am prilejul să stau puțin jos. Vorbele acestea, cu toate implicațiile lor, îi sfârșiară inima lui Filip și era, într-adevăr, cum nu se poate mai penibil să vezi cum Mildred cade istovită înapoi pe scaun. Tăcerea dura atât de mult încât Filip, stânjenit, a aprinse o țigară. E tare drăguț din partea ta că nu mi-ai spus nicio vorbă neplăcută, Filip. Mă temeam că o să-mi zici cu tare și cu tare și mai știu eu ce." Filip că Mildred s-a pus iar pe plâns. Își aminti cum venise la el când o părăsise Emil Miller și cum îi în lacrimi. Amintirea suferințelor ei și a propriei lui umilințe părea să facă și mai copleșitoare compasiunea pe care o simțea el acum. Ah, măcar de-aș putea scăpa de toată povestea asta," gemuia. Mie suferită la culme. Nu sunt făcută pentru o asemenea viață. Nu e un lucru potrivit pentru o fată ca mine." Aș face orice ca să scap. M-aș angaja și servitoare dacă aș putea. Ah, mai bine muream de o mie de ori." Și, plângându-și singură de milă, se pierdu de tot. O năpădiră suspine necontrolate, isterice, care îi zguduiau trupul firav. Ah, tu nici nu știi despre ce e vorba. Nimeni nu știe până n-ajunge în situația asta." Filip nu putea suporta să o vadă plângând. Era pur și simplu torturat de situația îngrozitoare în care se găsea ea. Biata copilă!" șopti el. Biata copilă!" Era profund mișcat. Deodată a avut o inspirație care îl făcu să se simtă în al nouălea cer de fericire. Uite ce e! Dacă vrei să scapi de aici, am o idee!" În momentul de față stau mizerabil cu banii și trebuie să fac economii cumplite." Dar am un fel de apartament în Kennington, în care e o cameră disponibilă. Dacă vrei, poți să vii să stai acolo cu copilul. Eu îi plătesc trei șilingi și şi jumătate pe săptămână unei femei care îmi dă retică și mai și gătește câte ceva. Ori asta ai putea să faci tu și atunci mâncarea ta n-ar costa mai mult decât banii pe care i-aș economisi, renunțând la servitoare." Masa pentru doi oameni nu costă mult mai mult decât pentru unul și bănuiesc că fetița nu consumă cine știe ce. Mildred se opri din plâns și se uită la el. Vrei să spui că ai fi în stare să mă primești înapoi după tot ce s-a întâmplat? Filip se îmbujoră la față cam stânjenit de ceea ce avea să-i spună. Nu vreau să mă înțelegi greșit. Îți pun la dispoziție doar o cameră care nu mă costă nimic și mâncarea. Nu aștept de la tine altceva decât exact ceea ce face femeia angajată în momentul de față. În afară de asta, nu vreau nimic de la tine. Sper că te pricep la gătit, atâta cât îmi trebuie mie. Mildred sărie în picioare, gata să se azvârle în brațele lui. Ești tare bun cu mine, Filip. Nu, te rog, stai acolo, zise el repede și întinse mâna ca și cum ar fi vrut să o împingă deoparte. Nu-și dădea seama exact ce simte, dar nu putea suporta ideea atingerii ei. Nu vreau să-ți fiu altceva decât prieten." Ești tare bun cu mine," repetă ea. Ești tare bun cu mine." Asta înseamnă că o să vii?" O, oh, da. Aș face orice să scap de viața asta." Să știi, Filip, că n-ai să regreți niciodată ce ai făcut. Niciodată." Când poți să vin, Filip?" Cred că cel mai bine ar fi să vii chiar mâine." Deodată pe Mildred o podidiră iarăși lacrimile. Acum, de ce Dumnezeu mai plângi?" zâmbi el. Îți sunt așa de recunoscătoare. Nu știu cum am să te pot răsplăti vreodată. Lasă asta acum. Cred că ar fi timpul să te duce acasă." Îi scrise pe o hârtiuță adresa lui și îi spuse că dacă vine pe la cinci și jumătate, el o să fie gata cu pregătirile. Între timp se făcuse prea târziu ca să mai prindă omnibuzul și trebuia să meargă pe jos. Dar nu îi se părea un drum prea lung, pentru că încântarea lui era ca o beție amețitoare. Parcă plutea de fericire.